Teatrul Național Radiofonic Fonoteca de Aur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 Auzi sus rasare ca o taină mare, stava strălucește și lumii vestește. Ca astăs gurata brale vino pe fioro mare, o naște pe Mesia. De agora s naștere te Că s-a născut Domnul cel puternic pe pământ ca omul cel nemârne. din ficioara sfântă pe Luna cântă bucurată Magii cum zăriră steaua mare Se călătoriră după zare, De la stea învățară de sosire În țară și căsiră. Pe Hristos Mesia de-l văzură de bucurie se umplură Le-au dus aur, smirnă și tămâie Și la fost lor ca să se mângâie Și cu o glăsuire slăviră, Toți într-o umire îl măriră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 Suflați de Sfinte că Căci asemenea, și noi vom începe câte doi. Arătând învățătură către tine, o natură cu cântare de turceață, sprijinindu-ți atafață. Statoate! După cum m-am hotărât, acum numai decât să-mi o stașul însărcinat cu aflarea noului împărate. Am înțeles prea-naltă împărate. Trăiți prea împărate! Eu am fost foarte departe. Am umblat, am cercetat. Satul, și am colindat, dar nimic n-am aflat. Cum? Pe cât însă am înțeles, s-a născut domnul ales. Cum? Dacă e sau nu așa, Trebuie întreba pe ai noștri farisei Să vedem ce spun și ei tare să căpătăm la păcatul ce-l avem Așadar, nu mai decât Pentru cel mai mic cuvânt Pe caiute te încălecați și la rusalim plecați Pe cine ți-a în cale Faceți-i lui întrebare Fie tânăr sau bătrân Până la cel mai mic copil Căci prin copii mai degrabă Puteți afla de asta treabă Nu să vă mai spun ceva Dacă vi se va întâmpla cu crai Să vă întâlniți dal altceva Să nu vorbiți decât de nou împărat, de de toți mai lăudat, de toți mai înalt. Noa.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 Liniște, nebucurie și o turburare în norod, Căci ce are să facă Irod? Poate că s-o împotrivi și pe celălalt vagonii, Dar dacă cel împărat mare O fi decât însul mai tare, Atunci cam cum va merge, ha? nu mă a aleg. De, deci, ce cum o a ieșit să iasă, că mie de nu-mi pasă. Eu știu bine că de mine n-are să se lege nimeni, că eu cu această armă, cei a păstorului fală, și șaptezeci de ori veni la toți mai împotrivi. Păi eu mă lupt cu urși, cu lei, când vor să-mi ia din mielușei și chiar cu un lup de mă întâlnesc cu asta ca să-l lovesc. Sunt un păstor, și trăiesc bine, ce au împaratit toți cu mine. Mai bine vadă de popor, cum de turmă vede un păstor.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 Mă pucasem de teșile și împășteam și turma alene, sub munte, colo prin poiene, pe iarbă verde jos ședeam, din fluierașul meu cântam, mai cât cu alea, uite, pe locul șes curgea ca șarpe un râuleț, ce se părea că tot zice că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 Ce-am așteptat și ce-a ieșit? Nu vezi că e sărit din minte, că n-are nici șir la cuvinte. Așa sunt ei, toți neciopliți și de-aia sunt și fericiți. Ruză verde de trifoi, măi, ciobarea măi. Tu n-ai grijă, nici nevoie, măi, totul a făcut. Tu măi, ne-nceamă, Măi ce Și pe pământ pe de flori ce Cu capul pe Măi ce Măi ce Dragi mei, și mândre ca florile, Ostași dragii mei, nu cal vostru împărat, Ostași dragii mei, ce -o lume a turburat, Ostași dragii mei. Ce a face împăratul cu oile ce-i dă satul? Nu-l vezi că e un smintit, nici nu știe ce-a vorbit. Du-te la oi, măi, ciobane, măi, ciobane, măi, Că-ți mur oile de foame, măi, ciobane, măi. Nu vorbi de împărați, măi, ciobane, măi, Că o să-ți pierzi oi și să lași, măi, ciobane, măi. Măcar toate de s-ar duce, ostași dragii mei, eu din țară nu mă duce, ostaș dragii mei, Rămâneți voi cu ostaș Ostași dragii mei, Că știu eu ce știu de altul, ostaș dragii mei! Stiga, ta, Love.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 să le fac acestea toate. Pe cine în cale îi vedea, de dânsul o întreba, oștile-i îi o-i număra, îi vedea cât o-i putea, pe altă cale mă-i de veste țuidea, și atunci mergem amândoi să ținem un crunt în război. Domnul stă tu crai în țară, țările se spăimântă și tot pământul să salte cu o de departe. Împrejurul nor și ceață sprijinesc sfânta lui față și dreptata lui tocmește scaunul cel orihnește. și îl gătește spre județe, nealegând pe nimeni fețe. Fulgerele lui capara para strălucesc în toată țara. Pământul e plin de frică, Munții se topesc și pică Și curc toți ca niște ceară, Văzând pe Domnul în țară. Că Tu, Doamne, și-a Vrând neizidit din țărznă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 Iar Iroder parat auzind, s-a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 S-a ascuns. Și venim să te întrebăm: Unde e? Ca să-i urăm: Unde e? Să-l pe acel mare împărat decât toți mai înalți. Ascultați, oh, frații mei, aș merge și eu cu voi. Ca să mă închin bucuros a celui mare Hristos, Dar fiindcă unde-i, nu știți, mergeți întâi de-al găsiți, Și pe altă cale vă înturnați, unde de veste să-mi dați, Să merg ca la un împărat, decât toți mai înalțat.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 Voi chema și poruncă graiui, da, ca ha, ha, ha, cu asta, înarmată Să pornesc acolo-ndată, să taie și pruncul cel mic Căruia Hristos îi zic! O puternice împărate, bucură-te acum foarte Cățipătul pruncilor și zbiere-tul maicilor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 Prin vreo putere mare? Ba nici de cum, prin cântare. <laughs> Ce cântați, Salut și eu de acel fiu de Dumnezeu care a evea și cu nume o în întreagă lume. guys, the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 m făcut să-mi din minte. Mergi cu oste în armată du-te-n vitrăim de trei ai care să le tai. <fie> <fie> <fie> De nașterea sa, de nașterea sa. El îl căuta, căuta, căuta voii în morții-a-l dat, Dar în da, da, Iisus, a, sus, din țară s-a dus, Spire năuzat. Da, da, da, purul În da da. orașul Vitleem, veniți, veniți boieri și să vedem să că astăzi, astăzi mi s-a născut Domnul cel foarte de început și astăzi mi s-a Prorocia de de mult, Că se va naște Hristos, Mesia, cap luminos. Din fecioara Mariam, Din neamul lui Abraham, Din sămânța lui David, Din Duhul sfânt zămislit, Trei crai de la răsărit La închinarea au venit, Daruri scumpe aducând și către Hristos, cântând, Culcă te împărat ceresc, pe să lași dubitocesc. Te culcă pe fân uscat, de îngeri înconjurat, care te vor lăuda și în mărire te-ți vor da, Slavă pentru cei de sus și jos până ci pân la pus. Nauda, naștâna, na, zi. răiți. Om, Veni un om negru foarte și vrea să înfățișează chiar la împărăția ta. Ce caută? Și ce vrea? Că vrea ca să vorbească cu fața împărătească. Se vie. Poate voi afla despre noul krai ceva.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 Roaba, aducând bucate, se tragea mai la o parte și, cu prea mare respect, ținea mâinile la piept. Îmi cât a stat, mai nimic n-a mâncat. Tot la tânsa s-a uitat.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 Ia, e roaba mea, aleasă să-mi îngrijească de casă, căci, murind a mea soție, voi să o iau cu mie. Înălțimea ta prea mare, multe mii de roabe are și păcat să n aibă cine îngrijit măcar de mine. Împăratul, cu trufie, zise iar, să-mi o dai mie. Să-i da bani, să-i da moșie, să-i da mare bogăție. Iar cumva, de n-ai voi și mie te-ai potrivi, apoi foarte vei greși. Că eu roaba ți o voi lua și nimic nu i da. Ba, te pot lăsa pe tine cel mai sărac de pe lume. Tatăl prinsea suspina de Împăratul, a se ruga ca să se milostivească și roaba să-i dăruiască, dar Împăratul nevrând.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 Am alergat, cu cinste l-am îngropat și în urmă m-am apucat averea de amaranjat. aranjat. Și văzându-mă străin, am venit la vitleim. Un an de zile am stat și aici m-am însurat. Un fiu mi s-a născut mie și-l iubeam, Dumnezeu știe.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 Neplăcut lui Dumnezeu, doi iubiți s-a despărțit din ei. Unu a murit, de și fost în locul tău, înfigeam în pieptul să un hanger înfricoșat, deși era împărat. Așa e! Și atunci am drept să-ți înfic hangerul în piept, ăsta înfricoșat! Deși tu ești în ha, Hai! ha, nesocotit, la aceasta ai venit ca să mă Hai! pe mine. Acum, ce va fi ha, tine? Cum nu căutai a praf și cenușă, ca <laughs> bioară, ce ca ai fi. O săbie sebioară, platul cea mea surioare, ieși mu din teacă afară pe jumași de milo moare. Și tot astfel să te porți ca și mai înalte alte dăți. Vărsând de sânge și în roaie, în prafnice, prașboie. Pentru sfinte, județii, ce le gătești cu blandețe. Cei ce-i pe Domnul, Urâţi re. Mai bine să ne gândim și într-alt fel să-l jertfim. Stratioate, unde ești? Vino, fără să-ți abovești! Porunciți spre înalt, împărate! Iată acest om negru, foarte vrednic pe de moarte, și pune să-l străjuiască, ca să nu se prăpădească. Pot să-l și voi să-l Pentru toate cât cu toți le-am Prin voi, prin păduri și prin surpături, totul călătorim și puteam ca să piebim. Tu ne-ai ajutat, Sfinte Zebitor. Și nu la om primitor, La o gazdă bună, de plin de cum nu aș dar precum avea.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 De ce ai venit, ca să mă omori pe mine? Acu, ce va fi de tine? Că ce nu căutai știi? praf și cenușă că-i fi. Prea Steven împărate, ai judecat cu dreptate pe împăratul indian de pe țărmul african pe care tata-l primise. Masă mândră îi gătise, iar el, într-un chip urât cu amar, l-a omorât. Tocmai așa tu ai făcut. Copilașul mi a omorât, biatră, maică-sa, ce plânge, ochi de lacrimi și de sânge, țipă, zbiară și răcnește, la față se deștejește. Dar ea vreau ca să-mi răspund și capul să-ți-i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 atunci rogutele împărate ca să te milostivești Și viața să dăruiești Că ți o fi supus și eu cu întreg poporul tău Acest om de jale mare Are multă îndreptare Deci să știe ori și care, cu totul la iertat, ca pe un om nevinovat.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 Lăsăm în casa dumneavoastră la anul și si la mulți ani. La mulți ani. La, an, durant, la, -o, o Mate, -o, -o. la mulți ani.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 Cine primește steaua frumoasă și dumneavoastră? Cu colțul multe și măruntă. Dăruită de Hristos ca un soroc luminos. Cine primește steaua cu diclei! Cu păpul cu mănuș! cu ciobote încălțate. aruncați cu spate. Cine primește steaua frumoasă și dumneavoastră? Cu și de Hristos ca un soroc luminos. Slobod negat în tinde, că eu mă după în grindă și o vreme vicoloasă. Slobod negat în casă. de o să mai mult mi-a afla la primăvară. Când s-au luat rojenile, doar verzând pojenile. Mici și geamsticioare, prefăcuți suntem iore, sunt rânduri și vinetele, Plângi gazdă pe ele, Dar de sire lumină, Om cu inima creștină, Maica Domnului să a Nouă șternuri de mătasă, să a ștern gazdă cu toate Tasa rodelor rugăci, că țara Crăciunului și casa românului.